Tak my se budeme zabývat Avatamsaka sutrou nebo Gandavuha sutrou. Ta má tři verze v čínštině, jednu v 80 v svitcích, 60 svících a v 40 svicích. Ta nejkratší ve 40 svících vlastně je konec. těch sutel, kteří jsou delší. No a představuje, jmenuje se vlastně vstup do Dharma Dhatu. Vstup do Dharma Dhatu. Aby jsme dosáhli probuzení z hlediska praxe bodhisatů, musíme vstoupit do dharma dhatu. Dharma dhatu je stav věcí tak, jak je. Hm? Dharma je, dá se přeložit jako učení, jako pravda, jako věci. Hm? A dhatu znamená sféra. V buddhismu my mluvíme o dhátu, o sfére, aby jsme vyjádřili stav věcí ve smyslu nejáství. My, jelikož nevidíme dhátu, vidíme já. Jestliže vidíme dhátu, nevidíme já. A dhátu se dá přeložit jako sféra. Sféra věčnosti je Dharmadhatu. Ta věcnost podle buddhismu existuje nehledě na to, jestli je Buddha, jestli je Bodhisattva, jestli je Arahat, tedy probuzená bytost, která tuto sféru vysvětluje, a nebo není, tato sféra tam je. Ale je zakrytá naší nevědomostí. Nevědomost se dá jedině odstranit samozřejmě poznání, správným poznáním. V buddhismu správné poznání je správné poznání nejáství. V základním buddhismu, tedy buddhismu, který vysvětluje dosažení osobního probuzení, důraz je na nejáství osob. Jestliže realizujeme nejáství osob, Máme cestu otevřenou pro přímou realizaci nirvány. Nirvána znamená stav bez nevědomosti. Podle učení bodhisatvů stav bez nevědomosti dosahuje každý, kdo se stane budhou. A v buddhismu mluvíme o třech druzích budhů, třech druzích probuzených, probuzení žáci, kterým se říká Arahati, probuzení Budhové, ale Budhové pro sebe, individuální Budhové. A pak probuzení budhové společně se všemi bytostmi. Cíl bodhisattlovské cesty je probuzení společně se všemi bytostmi. Zdánlivě takové probuzení není možné, protože i my bytosti stále jsme ve stavu nevědomosti, ať je tady budha nebo tady budha není. My jsme ve stavu nevědomost. Čili musíme poznat něco, co je probuzené samo o sobě. A to, co je probuzené samo o sobě, tomu se právě říká dharma dhatu. Z hlediska nedualistického poznání, se tomu říká též takovost. A nebo vlastně limit existence. Ten limit existence je s námi za každé situace, ale aby jsme získali osvobození, my ho musíme poznat. A ten limit existence je právě takovost všech věcí. Takovost všech věcí nacházíme vlastně ve všech tradicích buddhismu. Tež v učení Terevana v Páli máme sutry, který mluví o stavu takovosti. Tento stav takovosti se nazývá stav podobnosti. To je důležité slovo. Sádryša. Čili to, co my vidíme, je podobné tomu, co je, ale není to to, co je, ale je to tomu podobné. Zemi, kterou vidíme, je podobná zemi, ale není to skutečná země. Skutečná země přijímá všechno. Voda se zdá být vodou, tak jak ji vidíme, ale skutečná voda odplaví všechno. Bez preference. Skutečný oheň spálí všechno, skutečný vítr odvane všechno, ale my vidíme podobu těchto elementů, který tvoří naší vlastně bezprostřední zkušenost světa. Jak světa vnitřního, tak světa vnější. Tělesného světa. Teď ta vlastní podoba těchto elementů, vlastní podoba bytostí, vlastní podoba já, je právě stav takovosti. Stav takovosti je stav prázdnoty, nedualistické prázdnoty. Nedualistická prázdnota je ta prázdnota, ve které neexistuje rozdělení mezi subjektem a objektem. Tato Nedualistická prázdnota je takovost všech věcí. Je sféra darmy. Je limit všech věcí. Protože tak jako prostor je limit všech věcí, ta takovost je limit té všech věcí. My můžeme poznat věci jedině tím, že jsou omezené prostorem. Je to tak? Hm? My poznáme místnost, protože je omezená prostorem. Jestliže není omezená prostorem, tak žádnou místnost nepoznáme. Poznáme strom, protože je omezen prostorem. Hm? Jestliže omezení prostorem není, no tak nic nemůžeme rozlišit. Je to tak? Vidíme to stejně? Čili rozlišení závisí na prostoru. Stejně tak, z hlediska praxe bodysatů, rozlišení závisí na takovosti. Takovost všech věcí dává nám schopnost rozlišení. Jestliže není takovost všech věcí, tak my nemůžeme správně rozlišit všechny věci. A co znamená správně rozlišit všechny věci? Hm? Rozlišit je ve Smyslu neoddělenosti od právě od dharma dhátu, od takovosti. Hm? Zatímco základní buddhismus v praxi realizace zdůrazňuje nejáství osob. V praxe bodhisattvu zdůrazňuje nejáství všech věcí. A Rahat tež realizuje nejáství všech věcí, ale toto, tato realizace není, z hlediska praxe bodhisattva, není úplná. Nemůže být úplná. Budismus, základní buddhismus tež mluví o tom, že vlastně forma je prázdná. Počitky jsou prázdné, vnímání je prázdné, vůle a faktory vůle jsou prázdné, rozlišující vědomí je prázdné, ale proč je prázdné a jak realizovat tuto prázdnotu, to jasně nevysvětluje. Proč to jasně nevysvětluje? Protože odděluje mezi stavem světa, samsárickým stavem, stavem přeměny a stavem stálosti. Který reprezentuje Nirván. No ale Arahad, jakýkoliv Buddha, stále žije ve stavu, že je ve stavu stálosti, což je stav realizace, žije ve stavu nestálosti. Bez stavu nestálosti nikdo nemůže žít, protože žijeme v těle a tělo je nestálost sama. A mysl, která je vázaná na tělo, je tež nestálost sama. My bez nestálosti nemůžeme žít. Ale právě naše poznání spočívá v tom, že poznáme hranice této nestálosti. Hranice této nestálosti, limit této nestálosti, je právě takovost z všech jevů. Jak už jsem se zmínil, veškerá buddhistická tradice, a to je buddhismus, my, všichni buddhisté, souhlasí s tím, i nebuddhisté, co Buddha realizoval, je závislé vznikání. Teď my můžeme vysvětlit, základní vysvětlení závislého vznikání je, že závislé vznikání je na základě karmy. Hm? Činů. My hromadíme činy, tím, že hromadíme činy, hromadíme karmické vědomí. A to karmické vědomí je to, co rídí proces prerozování. To se děje v procesu ze života na život a to se děje tež v mentálních procesech. My vlastně mentálními procesy se tež pre, jsme v procesu přerození. Chvilku Máme příjemný pocit, chvilku nepríjemný pocit, chvilku se máme nelibost, pak zase máme libost. To je tenž proces přirození. No, aby jsme poznali proces přerození, musíme vysvětlit kontinuitu vědomí. Bez vysvětlení kontinuity vědomí my nemůžeme vysvětlit jak mentální procesy, tak i proces zrození a smrti. Teď. To vědomí, které je základem mentálních procesů, to vědomí, tomu se říká důvod existence. Základní vědomí. A to je to vědomí, které může uchovat naše minulé zkušenosti. Kvůli tomuto vědomí my si můžeme pamatovat, co bylo v minulosti. Teď v buddhistickém učení vysvětlujeme kontinuji tu vědomí buď na základě karmy to je základní vysvětlení, nebo na základě základního vědomí, které vlastně obsahuje všechno, co my poznáváme jako tělo a svět. Tomu vědomí se říká álája. Álája znamená vlastně to vědomí, které ulpívá. To vědomí, které ulpívá, to jsme my jako bytosti, protože každý ulpívá na něčem jiným, Náš svět je álája. Teď toto vědomí, tedy álája, je náš svět. To je jedna interpretace. Proces zrození a smrti na základě základního vědomí, které je vlastně individuální vědomí. No a pak teď se dostáváme do takzvané zralé, učenci tomu říkají zralá Mahajána. A zralá Mahajána je Mahajána, která vysvětluje právě proces zrození a smrti a mentální procesy na základě dharma dhatu, Na základě vědomí, které se nemění. V základní mahajáně yogačána, madhyamika to vědomí, které se nemění je vlastně statické. Teď se dostáváme, studujeme buddhismus ve své nejvyvinutější formě. Hm? Náboženství je též vývoj. A v té takzvané nejvyvinutější formě je to, že Absolutno, neboli ta nejvyšší pravda je statická, není dostačující. Absolutní pravda musí být jako taková kreativní. Teď jsme vidíte ten traktát, co jsem přeložil, v vystání víry v Mohajánu. To je vlastně základní písmo, tohoto konceptu, závislého vznikání na základě neměného vědomí. A to neměné, nem, neměné vědomí je kreativní vědomí. Prosicuje to vědomí, které je omezené, prosicuje to vědomí, které je probuzené. A opět, probuzené vědomí prosicuje to vědomí, které probuzené není. Vědomí, které se stále mění. Hm? No a my můžeme tež to je základ tantrického učení, my na základě tohoto poznání můžeme přeměnit realitu. My přeměníme realitu na základě poznání, že to vědomí, které je probuzené, prosicuje nevědomost a nevědomost zase prosicuje Probuzené vědomí, Čili my můžeme na základě probuzeného vědomí my můžeme transformovat realitu. To je základ tantrického učení a to je základ takzvané pozdější mahajány. Nazvíme to pozdější mahajánu, protože na to lepší koncept nemáme. To znamená mahajány, která je založena na přirozenosti probuzení. Probuzení je přirozený stav. Neprobuzení je nepřirozený stav. V přirozeném stavu neexistují žádné hranice. O tom se budeme bavit tady v rámci naší sutry, kterou v tomto kurzu nemůžu sice probrat, protože to není čas, ale můžu ji aspoň představit. Hm? Později ji můžeme probrat více do hloubky, až vyjde ten spis, vystání víry, protože ten koncept reality založené na kreativním aspektu probuzeného vědomí je tam nejlépe filozoficky zachycen. No a na tom je celé postavené tež tantrické učení. Mnozí z nás mají zájem o tantrické učení, bez tohoto kreativního aspektu probuzeného vědomí, my těžko můžeme tantrické učení pochopit, které je dneska obzvláště v módě, ale nepochopené. My můžeme přetvářet realitu na základě probuzeného vědomí. I když v probuzení nejsme, my přibližováním se probuzení na základě víry, jak už jsem vysvětlil, my se můžeme zúčastnit tohoto kreativního procesu přetváření reality. Přetváření nečisté reality v realitu čistou. Tím, že chápeme, že této čisté logicky chápeme, studujeme dialektiku, také chápeme praxi, správnou praxi víry, že tento stav Probuzeného vědomí žádné hranice nemá. Ty hranice patří nám, jako osobnosti. Protože se stotožňujeme s osobností, stotožňujeme se s našimi hranicemi. Což je v pořádku. To musíme dělat. Ale. Ty hranice nemůžou existovat bez limitu hranic. A ten limit hranic je právě ta takovost. To je právě ta Dharma dátu, který v rámci toho Dharma všechno, co vlastně poznáváme, je sen. Je neskutečné. Proč tedy my nejsme nasyceni přirozeným stavem? Přirozený stav je k tomu, aby jsme byli nasyceni. V přirozeném stavu nic nechybí. My nejsme nasycení přirozeným stavem, protože chytáme naši osobnost jako něco skutečného. Chytáme naše hranice jako něco skutečného a díky tomu se nacházíme ve stavu nenaplnění. To je třeba proniknout. A ten stav naplnění, jak už jsme se zmínili, dosáhneme za prvé vírou. Na základě víry my najdeme příbytek, ve stavu takovosti, ve stavu v přirozeném stavu. Jestliže najdeme příbytek v přirozeném stavu, budeme činit, budeme se snažit činit podle naší přirozenosti a tím vlastně ztrácíme to, co nám ve své podstatě nepatří. A ztrácíme to tím, že to odevzdáme principu takovosti, principu nejáztví. Hm? Veškeré dobré činy na základě víry a na základě prebývání v přirozeném stavu, my předáváme principu, který je princip všech bytostí. A stav probuzení, hlavně v sutře, o které se budeme bavit a kterou budeme probírat, je právě získáme cvičením se v, v, v konání absolutního dobra. Absolutní dobro patří přirozenosti. Jestliže poznáme absolutní dobro a budeme činit podle absolutního dobra, zbavíme se všech hranic. Zbavíme se všech hranic tím, že nepoznáme nic, co by bylo naše. Předáváním dobra principu my se zbavíme všeho, co by bylo naše. No a tím vlastně realizujeme přirozený stav bez hranic. A to, co je naše, se bude zdát jako sen. A absolutní realita, to nejvyšší též není od toho snu odděleného. Realita je něco, co se jeví ale je jinak, než se jeví. Jeví se jakožto subjekt a objekt, ale v takovosti žádný subjekt a objekt neexistuje. Subjekt a objekt je náš sen. A pokud žijeme v tomto snu, můžeme pochopit tu nejvyšší realitu. Ta nejvyšší realita je tež neodlišitelná od našeho snu. Protože ve snu, jestliže víme, že jsme ve snu, tak ty limity daný snem, ty naše libosti a nelibosti, nám nebudou připadat jako něco skutečného. Je to tak? Hm? Protože nevíme, že jsme ve snu, no tak ty naše libosti a nelibosti nám připadají jako něco skutečného. No a tak máme problém. tak máme problém a vlastně bojujeme sami proti sobě. Bojujeme sami proti sobě, protože jsme se nepoznali jako sen. Až se poznáme jako sen, nebudeme bojovat sami proti sobě. A ve stavu snu hranice jsou všechny otevřené. Když se probudíme, no tak ty hranice se stanou skutečný. Ale jestliže jsme si vědomí stavu snu, jsme si, začínáme si být vědomí neomezeného stavu. A tím začíná tato sutra. Ale aby jsme, než probereme tuto sutru, přeložíme sliby, Samantabhadry. Hlavní bodhisattvové této sutry je Maitreya, Manjushri a Samantabhadra. To jsou hrdinové, které vedou hlavní postavu této sutry Sudány, to znamená dobrá, dobré dávání, které na základě dobrého dávání, otvírání srdce, získá stav budovství v jednom životě. Tím, že navštíví 53 tedy různých učitelů s těmi nejdůležitějšími počítaje, který ho správně nasměrujou v tom, aby se zbavil hranic vnímání. A sutra začíná vlastně tím, že Buddha v Džetavaně, Buddha působil 25 let v Šravasti, v Džetavane, v klášter, který mu dal Anátha největší dárce buddhismu. No a v tomto naše sutra začíná tím, že Buddha v tomto kláštere Džetavana právě svými nadpřirozenými schopnostmi, svým samády, on ten klášter rozšířil do nekonečna. Bez hranic. A tento klášter se stal čistou zemí se všemi ornamenty, které jsou bez stále opakování, neskutečný svět, neskutečné ornamenty, neskutečného světa. V tom, tento neskutečný svět s neskutečnými ornamenty světa vidí v této sutře bodisatvové. V této sutře máme bodhisatvy, žáky, máme různé nadpřirozené bytosti, v Mahajanových sutrech to tak je. A bodhisatvové vidí tento zázrak rozprostření malého prostoru do nekonečna, což je základ praxe meditace na budhu Vajročanu, který je vlastně ten skutečný budha bez jakýchkoliv limitů, bez jakéhokoliv omezení. Tento budha je skutečný budha. A je totožný z dhatu, se stavem věcí tak, jak jsou. To je ten historický Buddha. Je tež přelud. Je tež kreace toho skutečného budhy, který nemá žádné omezení, aby uvedl hm, nás, bytosti omezené, do stavu vědomí bez omezení. Tento stav vědomí bez omezení je skutečnost všech jevů, které my nevidíme. Aby jsme tento stav mohli poznat, potřebujeme, Kaliána Mitu, učitele, který nám předává to nejvyšší dobro. Sudána navštíví 53 takových učitelů, z nich ty tři jsou nejdůležitější, o kterých jsem se zmínil, a tomu umožní, že realizuje. Probuzené jednání. Probuzené jednání je jednání samanta badry. Samanta znamená univerzální, badra znamená dobro. Univerzální dobro nikdy nemůže patřit individu. Univerzální dobro patří principu. A poslání této sutry je vysvětlit, že univerzální princip, un, princip univerzálního dobra a všechny fenomény, které my vnímáme naším omezeným vědomím, je jeden celé. Je neoddělitelný. My, podle principu buddhistické meditace, my začínáme vždy tím, co je nejasnější. Naše nejasnější omezení je naše tělo. když pochopíme tělo ve své pravé podobě, neomezené podobě, pak můžeme chápat na základě pochopení neomezenosti těla, což dělá tato sutra, to je meditace na Vajrovčanu, můžeme pochopit neomezenost našich počitků, na základě neomezenosti našich počitků neomezenost našeho vnímání na základě neomezenosti našeho vnímání, neomezenost naší vůle, naší kreativity. No a na základě neomezenosti naší vůle, naší kreativity objevíme neomezenost vědomí. Neomezenost vědomí je neomezenost manjushriho. Manjushri nasměruje našeho hrdinu a pak zmizí. Na konci zmizí, protože modrý sudhana pochopí. Tak manjushri zmizí bodysatva moudrosti, vtělení moudrosti, zmizí. Protože moudrost se nedá chytit. Moudrost je přirozený stav probuzeného vědomí. A když manžušery zmizí, radina naší sutry, Sudhana, realizuje univerzálně univerzální dobrotu. Dobrotu naplnění. Dobrotu principu, který není odlišen a odlišitelný od fenoménů, které my poznáváme jakožto vnitřní a vnější svět. Tyto dva světy tvoří jeden celek. Čili v tomto celku omezení. A probuzení je též jeden celek. Omezení a probuzení nejsou od sebe odlišné. Protože probuzení je právě poznání neskutečnosti omezení. A poznání neskutečnosti omezení je poznání skutečnosti kreativního principu probuzeného vědomí. No a jelikož Samanta Badra realizuje univerzální dobro, sumum bonum všeho dobra, poznáním a realizací deseti předsevzetí Samanta Badry, Samanta Badra v nekonečných životech praktikoval toto předsevzetí a tím se stal symbolem, tohoto univerzálního dobra. No a my těch deset přikázání teď nejprve začneme tím, že je přeložíme a vysvětlíme. Hm? Dobrý. No a pak se budeme věnovat trochu, nemáme na to moc času, obsahu sutry hm? od začátku, tedy konferenci budhu kdy budha rozšíruje prostor takže všichni bodisatvové na základě přímé realizace nebo na základě víry hm, jejich svět se rozšíří v nekonečnost a vidí nekonečnost jako Sféry Budhu ve všech směrech. Nekonečnost je sféra Budhu ve všech směrech. V této sfére Budhu ve všech směrech, v jednom atomu se nachází všechny sféry Budhu, ve všech sférách Budhu se nachází jeden atom. To je stav těla Vajroučan. Hm? Tato tradice je vlastně kult Vajročany. V kultu Vajroučany v realizaci Vajroučany na základě praxe nejvyššího dobra samanta Samantabhadry, náš prostor, prostor srdce se stane neomezený. Neomezeným v každém atomu se nachází nekonečné sféry světu, univerza a v nekonečných sférách univerzu se nachází každý atom. Čili není rozdíl, to velké existuje v malém, to malé existuje ve velkém. To je ten snový prostor. Duchovní prostor. Hm? Správná praxe, správná víra je vstup do tohoto prostoru. Vstup do dátu, který umožní v naší sutře těch 53 učitelů. Hm? Samanta Badra na základě manifestace neomezenosti těmito 53 učiteli. Ta neomezenost vědomí se stále rozšiřuje tím pádem jeho příbytky v bestavu takovosti a jeho jednání se též stále rozšiřuje, až vlastně se stotožní s absolutním dobrem. Absolutní dobro je symbol tohoto absolutního dobra je právě Samanta A Stejně tak jako Badra Sudhana praktikuje deset předsevzetí, No a vlastně poznání kreativity, principu probuzeného vědomí je poznání a praxe těchto deseti přecevzetí body samanta samantabadry. Teď si je přeložíme, pak budeme meditovat, no a pak pomalu pomalu je vysvětlíme na základě sutry. Dobrý vidíme to stejně. Tak ještě než se do toho pustíme, jsou nějaké dotazy? Jasný? Je, je prostě ten nejhlubší obal těla se nazývá Ananda. A, ne, a teraz, to souvisí s tím, pjátimi skandami alebo agregátmi? Má to nějaký no, To je hinduismus. No? To je zase něco jiného? Pět agregátů najdeme v buddhismu. V hinduismu se o pěti agregátech přímo nemluví. Hm? Pět agregátů vysvětluje co? Nejáství osob. Když vidíme pět agregátů, nevidíme skutečnou osobu. Když vidíme skutečnou osobu, nevidíme pět agregátů. Hm? No ale v ostatních disciplínách jogy Vlastně veškeré indické učení, kromě snad materialistického směru, který nikdy neměl hlubší vliv, je spojeno s jogou. Hm? Učení jogy, realizace je realizace principu jáství, skutečného jáství. Buda převrátil horizont jogy, z kterého se Hinduismus dostával tisíce let, než se z toho schopili a dali něco dohromady, co mohlo tento princip nejáství ohrozit. Což bylo též vlastně učení založené na buddhismu. Pomocí buddhismu se jim podařilo zbavit buddhistických konceptů. Hm? No a těch pět agregátů vysvětluje stav nejáství, ale ostatní dohy jogy se snaží vysvětlit stav skutečného já. Z hlediska buddhismu my potřebujeme skutečné já, protože nechápeme skutečný stav věcí. Jestliže chápeme skutečný stav věcí, nepotřebujeme žádné skutečné já. Hm? No a z hlediska tohoto buddhismu, založeného na principu přirozeného budovství ve všech, nebo semena přirozeného budovství ve všech bytostech, hm? Je Právě hm? tento přirozený stav je budovství, to je za, zakryt naší nevědomosti. V tom se to liší od základního budizmu, kde přirozený stav je vlastně nevědomost. Díky nevědomosti, my nejsme si vědomí své přirozenosti. Aby jsme si byli vědomí své přirozenosti, musíme se naladit na probuzené jednání. Probuzené jednání, je bodhisattva Samantavana. V buddhismu symbol tak jako vtělení soucitu je bodhisattva Avalokiteshvara, Čenrezi. Vtělení moudrosti, transcendentální moudrosti je bodhisattva Manjushmi. Bodhisattva Samanta je v tělení správného jednání. Bez správného jednání nikdo transcendentální moudrost nerealizuje a soucit, neohraničený soucit a lásku tež nemůže získat. Čili Samantha Bandra pomáhá tím ostatním bodysatvům, aby jsme realizovali jejich cnosti. Protože správným činěním nesprávným činěním my hromadíme ego, hromadíme já. Správným činěním my se Zbavujeme ega. A tím realizujeme nekonečný soucit a transcendentální moudrost. Tak jdeme na to? Tak to je vlastně poslední kapitola té Gandavjuhy, tohoto spisu. Můžeme se zpýtať, aby jsme to písali, když to budete překládat, že ako to máme robiť, aby jsme to potom mohli dohromady... No tak dáme to dohromady nějakou dobrou češkinu, která to je většinou, v češkině se to zpívá. Hm? To je... Co jsou verše melodické. Hm? Právě tím, že jsou to melodické verše, tím se to dobře pamatuje. Hm? V češtině to musíme taky na dohromady tak nějak, aby se to trochu rímovalo, aby jsme si to pamatovali. Bylo by to aby jsme to potom hm? mohli. No, tak dáme to dohromady nějakou dobrou češtinu nebo slovenštinu hm? aby. Tak ten to, tato kapitole začíná tím, že samanta badra chválí cnosti budhy, nebo potom, co pochválil cnosti Budhy, to je tež dlouhá kapitola, ty cnosti budhy jsou nekonečné pravil, obracuje se ke všem bodhisattvům a obzvláště k našemu hredinovi Sudhana, který dobře dává, protože ten už je nasměrován a povídá. E, synové z dobrých rodin, vlastech budhy se nedá hovorit, jsou nevysvětlitelné. Stejně tak jakož to pole budhu jsou nevysvětlitelné, nepochopitelné. A atomy všech svět stejně tak jako počet atomů všech světů, všech univerzum, je nevysvětlitelný, nepochopitelný a nevyčerpatelný. Jestliže si někdo přeje, Uspět v těchto cnostech. měl by široce praktikovat můžeme říct široce praktikovat v čínský rozsáhle praktikovat to je lepší měl by rozsáhle praktikovat deset druhů Velkých přecevzetí. Zde samozřejmě velkých přecevzetí, body se samanta No a jako obvykle retorická otázka, jakých deset. A to začíná první. O... To znamená, já se klaním a uctívám všem budhu. Všem budhu. Jejíž počet je stejný. To potom vysvětluje, to můžeme taky přeložit. Počet těch budhů je stejný jako počet atomů, Ve všech polích budů, ve všech světech. To je první, jo? Kladím se a uctívám všechny budy. Za druhé. Chválím tatágy. Chválím ty, který přichází a odchází ve stavu takovosti. Ve stavu, do kterého se nedá nic přidat a z kterého se nedá nic ubrat. A počet těch tatágy je tež neomezený. Třetí, rozsáhle praktikuju Kumyang. yang. je dávání. Hmm? Kuan shiu kong Rozsáhle praktikuju dávání. Za čtvrté Can Lituju svých karmických překážek. Za páté raduji se ze všech cností, za šesté žádám. Budhy aby točili kolodarmy za sedmé žádám Budhy aby prebývali v tomto světě, aby neodcházeli do nirvány. Za osmé stále sleduji učení budu Zadeváte stále neboli bez přestání se všem bytostem. A za desáté ve všem, co dělám, Přidávám zásluhy pro dobro všech bytostí. No a teď tyhle těch deset precevzetí je vysvětleno. Hm? Mám to přeložit, to je trochu obsáhlý. Ten bodhisattva Samanta Badra říká: Synu z dobré rodiny. Když říkám: Klaním se a uctívám všechny budhy, znamená to, že v se klaním nevyčerpatelné darmě, sfére darmy, která je... Podobná sféře prostoru, která je jako sféra prostoru. A klaním se a uctívám se všem budhům v deseti směrech, ve třech časech, v minulosti, v přítomnosti, v budoucnosti, ve všech. takzvaných polích pole budhy obsahuje několik vesmíru. A ty pole budhy je tolik jako počet atomů všech světů. A díky síle odhodlání Bodhisatvy Samantavadry praktikuju precevzetí hlubokého srdce, hlubokého vědomí. A to praktikuji na základě čisté karmy, čistých činů, na základě těla, na základě řeči a na základě mysli. tak, aby budhové jeden po druhém se mě manifestovali v nekonečných polích budhu, jejichž počet je stejný jako počet atomů. A jejich těla jsou též stejné jako počet všech atomů. A v těchto nevysvětlitelných, neomezených polích buddhů já provádím poklony. v neomezeném prostoru tak, aby A pokračuju v tom, až se veškeré karmy bytosti vyčerpají. Jak se můžou karmy bytosti vyčerpat. Tím, že se moje karma vyčerpá. Hm? Protože neodděluju od sebe od neomezeného prostoru. Až se. Vyčerpají všechny kléši, všechny nečistoty, vědomí bytosti. Do té doby stále se budu klanit všem budům a všem bytostem. A neprestanu v tom, pokud jako všechny ty kléši, nečistoty vědomí se nevyčerpají. Do té doby nepřestanu ve svém uctívání a klanění se všem buddhu. a toto klanění nebude mít žádné přestávky. Protože mé činění tělem řečí a myslí nebude mít nebude obětí mý nedbalosti, nebo jak bychom to řekli. <laughs> jo? A teď, co znamená chválit všechny budhy? No, to je něco podobného. Že zase ty budhové, že uvidím ve všech atomech budhy, ve všech, ve všech zvucích uvidím budhu, ve vší mluvě uvidím budhu, až se veškeré zvuky a veškerá řeč stane mohem budhu. A já budu chválit všechny tatágy právě v tomto mohicnosti. No a že ta kontinuita toho chválení taky nedojde k žádnému konci. A teď e, dávání. Hm? Kung neznamená jenom dávání, to znamená jako znešené dávání. Jak bychom to řekli v češtině? Obdarování. Hm? Že budu obdarovávat zase všechny budhy v deseti směrech, ve všech sférách budhu, která je neomezená jako prostor, že uvidím tuto neomezenou sféru ve všech atomech a že používám všechny ty nejdražší substance tady jsou vyjmenovány, abych je obdarovával. A že tímto obdarováním budu prospívat bytostem a združovat bytosti, a budu obdarovávat veškeré koreny dobra, které jsem získal a nikdy neopustím obdarovávání bodičity probuzeného vědomí všem bytostem. No a tím získám neomezené ctnosti. Hm? Zase jejich počet se nedá vysvětlit, nedá obyčejným myšlením pochopit. No a to je, nemusíme překládat, to je furt to samé, ale v čínštině to zní pěkně, v češtině to moc nevyzní. Hm? Teďko... Eh, lituju své karmické překážky, že tak, že body to jsem já, to jste vy, v nekonečných minulých kalpách, na základě svého chtění. Nelibosti a nevědomosti jsem praktikoval nekonečné množství nedobrých činů. Jejich počet je tak rozsáhlý jako prostor. Teď já všechny tyto. Z činy lituji a upřímně e, před všemi budhy beru předsevzetí, že už je v nich nebudu pokračovat. A že budu přebývat v čisté disciplíně v nekonečných cnosti čisté disciplíny které vedou k očištění veškeré karmy a teď co znamená že se budu radovat se cnosti a zase ty cnosti těch budhů jsou neomezené od jejich počátečního vyvstání bodičity, vystání probuzené mysli až po získání vševědomosti jejich jsou neomezené, protože prováděli dobro nehledě na svůj život a prováděli ho v nekonečných budov, budovických kšetrách a vyplňovali ty pármy. A tež se raduji s cností které, který praktikují to, co je těžké praktikovat s nezlomitelnou vůlí. A teď žádám Budhy, aby stále Točili bez přestání kolo darmy a to kolo darmy je nekonečný ve všech deseti směrech, ve všech světech, ve všech budovských polích. No a vlastně díky tomuto točení kola darmy hm, já se můžu naučit spásné prostředky, abych získal hm, tu darmu, která je neomezená jako prostor. Dále budu požadovat budhy, aby zůstali na tomto světě, aby nevcházeli do nirvány. A též všechny bytosti, ať už jsou probuzené nebo neprobuzené. Já je budu žádat, aby nevstupovali do mirovány. a realizovali sféru Budhu, která je bez omezení, která je nevysvětlitelná a která je, má kontinuitu v čistých činech těla, řeči a myšlení. A tyto činy nemají jsou protože patří principu, tak nemají nejsou podmíněny nedbalostí, nebo nejsou podmíněny stavem pjen, že jak se pít, že, že nespokojenosti, nenaplnění. A když říkám synu z dobré rodiny, že stále budu sledovat budovu učení, Od prvního počátečního vystání probuzeného vědomí budu bez regrese praktikovat párami dávání a tak dále. tak, aby se mě před mým vědomím manifestovali, ne, manifestovala nekonečná sféra buddhu a bodhisattva v jejich zasedání. veškeré zasedání, ať už brahmanu nebo křatriů, nebo kupců a tak dále, aby ve, ve veškerém zasedání vyzněl hlas nebo vy, vyzněl hlas nebo zvuk Budhová kola dárny, které se bude točit ve všech světech v každém okamžiku. To je souhrn. Dále, že stále se budu přizpůsobovat bytostem. To znamená, že přizpůsobovat bytostem ve všech deseti směrech, ve všech polích budhu, ať už jsou vyvstalí z, z vajíčka nebo z, z luna, nebo přeměnou jako bohové a nebo z z, jako hmyz z, z, z vlhkosti. Že stále budu prebývat s nimi a budu se snažit jim zjevovat tak, aby mohli pochopit zjevení všech buddhů. A v, jak, v, v jakékoliv situaci, v jakékoliv... A díky velkému soucitu v nich budu nechávat vystávat bodičitu tak, aby získali perfektní probuzení se vše vědomosti. No a to necháme toho, to je už potom to je víc čili kontemplace předsevzetí Samanta je kontemplace světa bez omezení. Hm? A v tom světě bez omezení my se snažíme činit. A tím, že se snažíme činit ve světě bez omezení, i když děláme malé činy, stanou se velkými činy. Ale když děláme velké činy ve světě s omezením, i velké činy nebudou mít neomezené cnosti. To je učení diamantové sutry taky. Teď to musíme dát do nějaké dobré češtiny. A máme čas na meditaci. Uděláme 10 minut pauzy a dáme 45 minut meditace. A odpoledne začneme trošku vyprávět obsahu sutry. Hm? Hm. Jelikož máme obsah činění dobra bez hranic, no tak se orientujeme na praxi vyvstávání bodičity, která je tež bez hranic. Dobrý. Toto, těchto deset má i vlastně predsevzetí bodičity. deset přece samantavadry samanta je přece bodyči. a těch deset přece vzítí se dá schrnout do čtyř základních přece to můžeme též přeložit jentu hm? slibuji to musíme dát do nějaké hezké češtiny. Slibuji, že osvobodím bytosti bez hranic. Houtin, slibuji, že odstraním nečistoty vědomí bez konce. Jak můžeme odstranit nečistoty vědomí bez konce, nevyčerpatelné nečistoty vědomí, právě kontemplací Dharmadhatu, Fámen Uliang Xuenshi. Slibuji, že se naučím všechny dármy. Všechny dármy ku prospěchu všech bytostí. A čtvrtý, Fô Tau Wusam Slibuji, že dosáhnu nejvyšší probuzení společně se všemi bytostmi. To můžeme dát do nějaké dobré češkiny, hm? aby to dobře zaznělo, nebo slovenčtiny. No a to máme pro dnešní dopoledne všechno. Teď můžeme meditovat a začneme trošičku se zabývat pak tou sutrou samotnou. Hm? Jo? náš hrdina Sudhána dobré dávání vlastně získá stav budovství tím, že pochopí, jak realizovat těchto deset předsedních. A pochopí to díky pomoci padesáti tří učitelů. Mezi nimi je ta prostitutka, je všechno možný Jsou bohové, jsou žáci, jsou bodhisatové, jsou kupci, jsou upásaka, upásika, všechno možný tam je. I je tam Avalokiteshvára, i je tam šiva, bohové různí. Všichni ho vedou k realizaci nejvyššího dobra, což je vše vědomost. Takže to je vlastně ta univerzální aspekt buddhistického učení, který obzvláště oslovil čínskou civilizaci, která má tež obzvláště jasné nasměrování na univerzální principy ať už v taoismu nebo v konfucianismu. Tak proto tahle ta sutra obzvláště inspirovala čínské intelektuály a inspiruje dodnes. Ale chudáci to nemají lehký <lážení> v dnešní době. protože tyhle ty myšlenky a, a diktatura komunistické strany nejdou dohromady. Do tak jo, tak jdeme na, na meditaci. Deset minut pauzy.